Dagoa kinga gaur, se modu zabiltza oso ondo eta zukoisme gaur se modu zabiltza gaizki ez dine esanik se modu zabiltza tebelarri maite eta gupok belarri maiteok ok. Sesaibilitate probatena berchokosariketako non hartuko zaitugun urteren batean. <laughs> Ezke es que nahi dut berchokosariketako bertzelariak bezala, agurra kantatuz doinu ezagun batekin eta gure sintonia iruditzen sait bastante. Ezaguna. Ez? Es? Zer, zigitzi sei sue. Iruditzen sait ondo. <laughs> baino Berchokosariketaranat. Eh, Mai handiagoa eskatzen diegu gure bertsolarieizuk daukasuna baino bert. Mai handiagoa. Mai minimoa. Mai minimoa. Ma mai minoa Ara Zaléon 2hoi dijitu Joaquin moduz Ondo, baina berandua zigaren ez igual onena... txorada uti eta mamira joatea zure mingain kleiskate korrela iratukitzen didate ikito Joakim. Bai, eta esan bezala diarren kampograk eta izan dugu bertxeko zariketan. Eta hori ere urri luko dizuego. Horia. Eta barri bina jokatu zen? Eta barri jokatu zen? Bai, ez dira bi herri, bakarra baizik. Gorbea Merkatalzentroa esaguten baldin baduzu, eh, etkazurik egin buri. Bai, bai, eh, justo horren atzean, atzean, da, Hori da, justo horren atzean. Da, horren herria. Aparkalekua pasa, eta... Eh, ba. <laughs> ez, ez da, ni eh, etxabarri binaari merituak intzagatik, baina... Baina, bueno, referentia modura, gorbea Merkatalzentroa hartu behar dugu, aspaldi honetan... Aspaldetan, bueno, eh, aspaldia, o sea, aspaldia. Vaya emendi izango da referentzia eta bertan aritu ziren bertsolariak. Norzuk izan ziren? Odei Lopez de Arcaute, Gopegikoa, Manesagirre Aramaiokoa, Maindimurua Azkaindarra, Lander Ribarlusea Etxabarrikoa, baina Bizkaitarra, eta Jagoa, es Jagoa Palaza Gazteiztarra eta Anders Lozabal Gazteiztarra muy escoza ya dicen sen eh, hartas, oh, eh, eh, eh. no dicen sen gaijartal ya oso no haritu sen garasi eri seguiro con sen afarian epela eh, eh, puta madre coa <risa> <risa> ser dira completado que te epela eh, eta puta madre coa edo? Eh, estira berdiña baño berdiña dira mm, vale Vale. Zer margen debildu zen Zer margen debildu zen etc. Ba hogeita marreti gora Izango ginen publikoan Bueno, ez dago gaizki, ez da Echabarri biñako jendirik agon zen mm, Bat, bat Ez amartizu tegia bat zeoela Echabarri biñakoa, baina beste guztia ziren Inguruko herrietakoak Eta afaloztean bai urri duzirela Echabarri biñako biztanegeiago Bueno, ez dago bateria, ez dago Sariketaren bigarren kanporaketarako. Juhu Palazio positiboa benetan. Benetan positiboa. Eta sintoniarekin e, nekatu ez pasatete hirugarren aldiz jarriko dizuet, baina hau ez da suelta lahoia. Eh, berdan jarriko dizu hirugarren aldiz. <risa> es, es, es. Ah, ah, nikunde honein dago dela ja eh, piskat. Audioak jarri benikuska? Bai, agurrak. Agurrak, eta. Mm, Agurrak, claro eta ze berezitasun daukate agurrek e, kanta batekin egin behar direla ez da? Eta kanta baten donioarekin egin behar direnez mm, Bereziak dira eta horrekatik hartzen dugu ditugu askotan Eta ematen diegoa inbesteko bomboa Beraz, nik uste dut gaur ere mm, Agurren kin azteko moduan gaudela? Aziba, <laughs> nik luztiena jarriko nituzko eta berse moduzko dira denak, Den, denak, dena denak. denak jarraia Denak jarraia Denak lehen dabizikoa, jagoa ba, apa hola da. Abs eta urren ez urren besteak. <risa> <risa> ai, bertxoko, bertxoko ai, ni honan atorla zai, eta ni izango nu nauzu, hemen txartelaren zai, eta hause bertxoko hause dagola, Nire, de Sekulakoa. Ah. Bigarrena Ez nahi dute jakin, ze o sea, se doñu den. Osea, ze kanturen doñua den, nik ez dakit. Nik ere ez. <coughs> heibiki heibiki hey, heibiki heibiki, biki biki no alenzin donia. Bueno, ja y... bari markatuko diogu, ezta? Gure laguna dela ko. Ja go llamo Anipi... ba. Maindi Brin drin telefonoa Zin izan goteda Bai esan Lier ninaiz Aupoz aspaldikoa Zer modu, zer nahi duzu Bixita egitea Gon bidatuta zaude Bertxoko jarida O Bertxoko Politea zarazu O Bertxoko Penam ezidu zu pururum o berchoko politza zara zu o berchoko penam ezidu zu lapurtitik onaino heldu naiz lasterka berchulariak non daude hasi naiz galdezka gu ongi pasatzea da gaur nere jonka Agur, agur, esan joango joan gona izko jika Obertxoko, hemen txoko, gaur nerekin kasu Obertxoko, hemen txena ukazu turur Obertxoko, gaur nerekin kasu <risa> Nire osa baren gran jan Eta horrelako esu zer da doi nua Doi La, la, la, la, la, Duba Duba, hori da, hori da, hori da Bain di murua azka indarrak hmm, Sekulako agotxarekin Gero, gen, gero nahi tuko duzu Gero jarreko dugu Gehiago, gehiago nahi dut, gehiago nahi dut Anderson Lozabal entzun nahi dut Pantsoa eta pei hori Teloi Teloi gile Teloi gile, Telo gile. ahi <risa> ba. Bercho enchoco choco humild ontaneskabat ta bo smutil sina laurreko tan gustiok kanta tuaren abil puntuaketa ordago Eta ez gaude behintzat lasai Finalerako txartela Besterik ez nai, Finalerako txartela Besterik ez nai <coughs> Orko Horko oiei Ez luzatu eskua, Ona hemen nirea itxirik, Bertxolari bate bi hiltzea, Epaieak ez dik beste nahirik, Gurearen alde, Epaiekin edo, Epaiekin gabe go askantatzera, Nagusituko baigare, Patxarana geroko utzi Berchoaz gozatu Berchoaz bizi Andersolo Zabal, espaiekin gabe Espaiekin e, gabe geroko utzi zuen patxarana bai <risa> <risa> Eta? Gehiago, gehiago Agos ondegon ba, eh? Gehiago nahi du A ver, a ver. Ni ez naiz dipo bat txulo eta haundi ustea, tinininin, tinin, tinin, tinin Baina guztatzen zaitzure kuleroak austea, tinininin, tin, tinin, tinin Nahi nuke zure aurrean hemen bilu ustea, tinininin, tinin, tinin, tinin Eta horrela zu badariola hola ustea, tin-in-in-in, Uh, uh, zure bertsoen izarra izango naiz. U uh, zure bertsoen izarra izango naiz. Bertsoko sariketaran gaur kantuan. Tinininin, tinin, tinin, tinin Txapelan euretzako da izan zazu kontuan Tinininin, tinin, tinin, tinin. Zurekin zerrikeritan nabilen momentuan Tinininin, tin, tinin, tinin, tinin. egingo dut baina nahi dudan lekuan Tinininin, tin, tinin, tinin. uu, uh, uh, uh. Uneska uh, zure bertxoen izarra izango naiz Uneska uh, uh, zure bertxoen izarra izango naiz Abotxori, abotxori, man esagirre izango daizta? Gutsienez bai? Gutsienez Gutsienez aur zorotxoak zorotxoak zuretako punto eta guzti gehiago nahi dut bisio ba, daukat gehiago nahi dut, eh, dut landerribar nuzea entzun nahi dut etxabarriko gure motila aiba. ba Yeba! arreban zeat leoian gento zen Aze pasada Len bizi urki olazen Eta ondoren lauta da Baina bai eldu garela Etxe barri ibinara Ni bilbon sarri galtzen aiz eta ezagutzen dut Araba. Bi lurralde hausokide, eta bi provintzi gara, gaurkoan bizkaiaren partez, Arabai bezarka da, ni enaiz politikari baina met xumebat ara herri hau bizizatea ta berarekin euskara oh <risa> maneentago eta <risa> <risa> landerrentzako oh. Benito Lertxundiaren lorechea Markiña, ondoko etxabarri eh, herriko lalderek. Ondo, ondo. Bai. Eh, ala ere, hasi eran ondoaz eta gero trascendentalismo leheratu zela no? esan oluk eh? bai bai eza partugu karriak o... nola pentsatuz ahizkora kada karriak nola nola zara horrelako gureza diketa gureza diketa edo zer gauza <risa> etan <pago, nahi> dezakegu <duguna. risa> gurea da eta eta boro bueno, eh, oso ondo aritu zen bai. baina ahizkora kada hoiek ez genituen nahi beste ikusi txizpapaz pizkabat falta igual baina ba ondo ondo haritu gehiago gehiago nahi dut gehiago nahi dut txute ba nahi dut odei lopet de arcaute den bocilan Vaya... den versión anécdum o sobredosis xiledo no hay usunas ya, haz que en agurra ¿eh? vale, jo venga, o de ahí zen egon behar dugun toga duten hoyen en peko zen bat aliz berchau esta gondo hauer dizkata hau obetón Zenbat puntu hasoe arditut. Gaurko erronda pasatzeko erantzuna epaiengan dago, erantzuna epaiengan dago. Zenbat bertso botako ditugu gai direnak sentiarazteko, baita zenbat bertso bertzo Juanbe ardira honi bertso saio deitzeko. Zenbat egur eman behar dugu, maiazpikoztikoak tarteko, erantzuna bertsolariok dugu, erantzuna bertsolariok dugu. Zenbat bertso botako ditu, nahikoa puntua biltzeko, Zenbat txalo jasoko ditugu, bertso saioa amaitzeko. Zenbat poto egin ez gaur, harrikadak ez jasotzeko. Erantzuna publikozuk duzu, erantzuna publikozuk duzu. Harrikadak ez jasotzeko, Potokopuruak... Baik... Baik izue arabako... Arabako publikoa, zoe zin jentea dela. Harri gordetzen ditu <risa> dela, <risa> lau pototik bera ez da konformatzen, eh? <risa> <risa> bueno, agurra bukatu ziren, eta ondoren asizen, txapelketaren... Eh... Amia, berriro. Zer da hori? <risa> hori zer da? <risa> estakit, estakit. Estakit, baina bildurra baten du... <risa> Bueno, eh, bertsoaren etsaileak ezorri dira abe dira bertsoar jatan bukatu da, da. Vale. Ezaten ari ginen etxabarri binara eh, etxapaketaren eh, alderdi tradizionala edo iritsi zeak ero hau da. Horko diotu erazu afko berts klasikorelako gauzak eta eh, horretarako muestra modura Le nabi zego kreatatu duguna sorteko handiko aireta bada main dimurua eta landerri berluzaren artekoa, ezta? Bai, bai. Terego garri, ez du zere ez ateko? Hm, bueno, senayo so komentatza pizkar. E, vale. Eh? hori es que, ez dizu zure gomendatuna i beste bat baino, bai, vale. Vale, ba, beste bat, konde beste bat vale. e, eta Ude Lopez arkaute, ziren, <gay> oso ondo, baina bueno, ba, gauitza beren maila. Baino Maindiez ala ikasketak bukatu eta lanean hasi ziren e, bi gazterren inguruan, gero ezakik damutzeko bidean edo. Se bate eskertuko nukeen, se bate eskertuko nugen sui sildu eta Garazierizen ahotse lasai eta Politabe entzutea gauza bera ezaten Nik askotan eskertuko nuke zui siltzea besterik. Bueno, egin du biok Mindieta alander Zuek, mindieta alander Derrigorrezko eskuntza bukatu eta ikasten jarraitu beharrean Lana egite erabaki zenuten Lanean denboraldi bat igarota Zalantzan zaudete egindako aukeraz Zuek, mindieta alander Derrigorrezko eskuntza bukatu eta ikasten jarraitu beharrean Lana egite erabaki zenuten Lanean denboraldi bat igarota salanzan zaudete gaitela bai harpikatzen el... ari da bai popa zi ja hasiko da ja bai coche eh. mereko bueno, dise publiko ez dira merei kasketen asken urtean ura bai ura tranzia erabakinuen nere gurasuen Ostatu txoa hartzea, Baina zerbitzen urte osoan, Gertatu zait naskatzea, Nik ere nahi dut nere bizian, Bestek niz zerbitzea. Arazoi duzu onenak dira lasaitasuna taexea lan mundu ontan gertaiteke pertzona bat zorratzea goizean goiztik, lanean hasi lanez aurreta atzea gogoan ditut zure tanga eta genbiltzan ikastetxea Tanga esan bat zuen egual, eh? <mai, tos> <tos> ba, <hombre, tos> Igual, egurrean etu den asmatu baina gubaina, aizkora garen egin zuen eh? Tanga Likere Antzia lander Zuk zenera man itxura Naiz gara jartan Ematen zidan Bizitzaak negargura Gau hoartzen naiz Ze eberra Ikasketen mundu ura Iduritzen zait Hauzten iritsi Naizela gure mundu ura Kuntunetan flojo Baina emendik maña... aurrera berriroa izu hartu zen S mm. Andere inoak, eta aulkia epela enpresan berriz goizean hazi Ta zarri egun goibela Berriz eskolan hasi nahi nuke Urte haietan bezela, iruditzen zait, bizitza txarau engainu bat izan dela. Ta urte asko, behar izan dira, enganuaz oartzeko, garai hartan bai dizi ginela, gu egun baino hobeto, gure denbora libre, libreak eta historio txoa aktarteko okergena ok da berandu dela atzeraka egiteko esan duzuna den borarena, Horrek sortu dit dardara, baina berandu esta ora indik ta egin desagun algada upeu vera eskutik eldu tabiok joango karak Magisteritza ikaz dezagun eta gero eskolara. esperodut ber. Hizitu <risa> mm. <risa> Joaquin guapo, da fondoan... Ne... Vale, vale, jarri hori, jarri hori. Nik ikigot, Saioaren kronika musika horrekin nahi duzu. Vale, venga. Eztabarri, ibinia naritu ziren pertsonalariak. Nor baino nor urrunago heldunaian. Zekontasunezko kontu bat izan zitekeen, baino momentu batean, sortziko txikira heldu eta bertan, maindi eta manes, perre txikoen inguruan garitu ziren. Perre txiko, onjuz, biliaruz, espezikiluz deituta. Jarri dezagun ofizio ura. Bueno, sortziko txikiekin azteko, manes eta maindi? Manez, gaur, maindik, bera jasotako perretxikoak afaltzera gombidatu zaitu. Afalostean, kafe hartzen zaudetela alusinazioak izaten hasi zara. Manez, gaur, maindik, bera jasotako perretxikoak... Manez, hau eti Peti perretxikoak, da, bak izo, eh, hola, eko, ege, arrisko Gero, burua, joten ek, no? Ala, ek. Main, juniten dek. Kori kuri besanago plateren partez mareatuta etzan behar naiz auspez gauza bat garbi dauka entzun mezedez lela guna eta orain jaez. pago baten azpian bildu ditut erres onjoak ote ziren ta erantzun erantzun dizut ez aluzinatzen aluzinazioekin lasai egontzaitez Onus pettrifikusa eman dizut manes. Baen hau ondo utzi mekauen laputa, guztiak jan baititut hasi eta bubuka. Oin juz petrifikusa duzu aipatuta, jodeba horrek utzin hau petrifikatuta. Petrifikatzu zira laguna jadanik, Ostarako ja sta tu arasi di zu egingo manesla sailorik sekulako bidaia gainera uhi Lidaia eman didazuta ordaindu gabe, alare sentitzen aiz larri eta grabe. Bueno, efektu honbat badauka alare, lehenago baino askoz guapagoa zaude. Zerigatzeko balio badute gainera, Begizgon bidatuko zaitut afaltzera, Biak osasunean jeikitzen bazera, Nik ere jango ditut emendik Horrozoan barrua jate Azaroak hogeita bost Emakumeon kontrako indarkeriaren aurkako eguna Pistu, alarma, autodezentsara Emakumeon kontrako indarkeriaekin amaitu Kalean, etxean, eskolan, lantokian, kartzuela Emakumeok indarkeria patriarkalaren aurrean autodezentsa Harreman jerarkikoi jaurre egin, antolatu eta harreman berriak sortu. Erasotzaileak jendartetik at orain. Ez izan konplize, erasotzaileak salatu. Gure eskubidea delako, indarkeria den aurrean piztu alarma autodezentsara. Eta zuk, zer egingo duzu? bigieta taspikomaiata gio studio mina itua berdi ke mandigu zarrera chukuna ni bernais programa bat aurkeztu oidu na ni kosmedu tisena ti poesia Zanihito joakin beharrez dituna... Ba, que aurrera pena, eta eskatasuna... Ba, que aurrera pena, eta eskatasuna... Bertxoko, azte azkenero, sortezatik, bederatik letara, alabedi irratiak. Bertxio, txio, oficialak. Ezkerrik askota, gore ustale eskatuta. Zalegu, bai ritmo horietan orkesto ko dizuegu berxogo programa. Ezin delako musikari gabe bizi, baño berxori gabe esta ere. <risa> Oficioetako ariketen ondoren, puntu erantzuna ziren, eta muestra txiki bat dugu zuentzako hemen ere. Mm, bai. Se muestra? Txako eh, lander, trastendental jartenden hori. Lander, jardin zuhugu, puntu erantzun trastendental bat, entzun. Is? Bai. Espa, a ber. Apagarsei. Batzuen onura da besten kaltea. Mundua ez daukagu gauzonez betea. Batzuen gerra baida besten artea. Baina komeni eida olani satea Zer pertsonaren kontrako Harri, beste musika bat, eta egingo dut musika honetan <gazoo> <gazoo> batu. Aklimatatu, egin berriro. berriro. Aklimatatu, ja, eta egin joan berriro. Ze, ze, baina ontan egin dezaketu bertzi asko, eh. Beste bertziobat. Beste bertziobat. Maraira, <lisa> maraira, ikzegituko dugu. Gustatu zaizu? <gazoo> oso, oso, oso polita. Oso, na, eh, oso sentitua, oso... Sakona. Bai, nik eh, beste eman zuten kantea kartzelako lanean Odei López dearkautek eta manezagirrek Badakizue kartzelako ariketa ere bertxokos ariketan berezia dela Ezango dut gaia, da gaia Bai, bazteko kantabatean kata, egin behar dute eta kanta ere esan zieten Kanta edo gaia Kanta baten doinuarekin katatu behar dute bai. Eta kantaren... Eta esaten die kantua zinten den. kanta Ole entero, joan zaigu uh -huh. Eta ita? Ilusioa Ilusioa, ¿No? ari 14 horas Olentzero no ¿Eh? Juanzaigu hurendo, Niuan <laughs> Olentzero Juanzaigu Bai, y e, niñe piñe con nubea Bai, pues da Juan en nubea Zéine Eh, eh es, Lenbizik Manes Zeo de iran da, ta unena bukera Apo beti Vale manes? A ver, Manes, A se me ha gustado Eta itza, Ilusioa Ilusioa Polen zero Juansei go, Amenan, Amenan, Amenan. Olesta. Ne ne, ne, ne, ne, uh, ne, ne <risa> latzen. Se ataramendu lanak hartuta gero lan ean mantendu naiztabatzutan pozak ta dembora kendu ondoren beintsak bere fruitua ematen du horra horra ze ilusioa Dertxoko sariketa oso ondo doa, Olako jaendeak inez Finala izan bedi asko zobeagoa, Finala izan bedi asko zobeagoa. Euskazu sei segundu hau komentatzeko, ze odei dator... Eh, a, eh, oso, ya, ondo, ya. oso ondo, onjo egin zuen. Odei que zuen erabili estribilloa, ala ere peste gai bat, zehagut berriña. Kantua eta itza amago dizut, <risa> <risa> horrekin mertxo bat, osatu. Kantua, olentzero, eta hitza ilusioa. Oso segundu gutxi euskazu. Odei que zuen eh, esberdinak zuen eta... Presoen <risa> Benetan problema, Lenguzu bat badaukat, Bertan dagoena, Iluzioa zerden, Ba entzun urrena, Berrogei minutuek ematen dutena, Es por este lugar ha ido el baño, eso me da, eh. Oso oso oso oso bertso ona. Borobilak kanparak etako seguramente. Seguramente. Bai. Bai orijen. Ne deuztes. Gober ke go aurrera. Jo, ortik aurrera jo bestatu gin zuten ¡Jo! ¡Jo! ¡Jo! ¡Jo! ¡Chalo! ¡Eroa! <risa> ¡Atrekitis ya! <risa> ¡Ah, bai! ¡Gunelaguna! ¡Gunelaguna! ¡Escarlek eta Jojone! ¡Escarlek! ¡Escarlet! ¡Escarlet eta Jojone! Yo, Arama yoko yo, trekitilari... ...pamatuak... ...finiak... ...azkeneko hariketa ...sarrera eman sepulten... ...mundo osoan, esagunak... ...ko ...eta... ...san tima media den ...eta... ...jo, jo, jo, jo, jo, jartena no Lander, Iagoa, Tander Hau dira, iru bertu nirea Zuek Zo berdinera heldu berri zareten Irutzi miño zarete so. Bertan so. eman duzuen Ay, lehen avante. egunean Milaka bizitari izan dira Orain, gaueko lasaitasunean Elkarrekin hitz egiten hasi zarete Zuek so. Zo berdinera heldu so. berri zareten Irutzi so. miño zarete alaba egiten du <laughs> <imitaba> no, ahorita so anda, baño, bestiao, eso, y le suena. A la derecha vino a aquel carribe, gira, jorri, si anda, salanzan, ni gusto. Entendez aún, Scarlete ta yoyoner en... Actúa, sayo. ¡Lieja! ¡Liore! ¡Liore! Gusto, en el sube, gente ha echado casi, Alkarezeria <tose> Lehen jendea mila inguru Ta oin irurok buruz buru Izketan ere hasigarata evoluzionatu dugu <tose> zarrereketa, jojo, ne? Jala, trakirikak, hori, hori! Ronaldo eta zidane? Emo duzit joan. Mm. Horako egezteko behar, aien, ne? Lapurtu dut bat txeto eta orain naiz ederto Inoiztik ez dut basoan ijan hemen txexan. Baño beto La purtudutain bat txeto Txeto motazko dago mundu, gara? La purtudutain bat txeto, tío Nola, bezorari batin dind... Nogu usta tegainate elite la... Rima hori okurrituko sí. Pasadirain Beste lagun Eta guk hemen Txehardun Gaua iluna dagonez gero sexus argitu dezagun Hore, hore, que <tose> panana <tose> pilatu nahizien ez, ha? Horita <tose> <bakoita> hori derea... <tose> peontza joatea, txaba Es ondo, eh, ondo bideratu zuten Baina bakoitzak mm, Bide desberdin bat, txabaldu de zue Ala ere horrek maten dugu Gaia ikusko irumodo Seksu <tose> parranda talurrun <tose> Iri chigintezke urrun Copito nieve lo dugu alboan Venga esnatu desagun mm. Landerri es diote esan copito de nieve Ilda dagoela Ilda dagoela da <risa> Pena Bueno, igual Lo dago orain di Oiga Eskin ikasko maite nuen Vale, vale, a dos Vale Lo dago, vale <risa> Vale Luegin godu guzoan, kopito niebe ondoan, eta gu gara ora bertan, irutximu apuroan. Hildertu baldin baduzuen, dintu alabenei ratzina. Irutximu apuroan. <risa> Ematen du pelikula baten tituloa. Ez eren gustu pelikula batean batetik aterako zuela. Diago bagazo Ja, Naiza agian Arritu Egia nahi dut Argitu Kopito nieben Iezuriori Ez da bakarrik zuritu Sexus argitu dezagun Gaua kopitonieberen hilea ez du eta bakarrik zuritu Serimodu <tos> <tos> jari da, eske sta ki? Lander. Oilander. Oilander. logure handiak taici ditzagun begiak bihar berriro egin ditzagun Kristoren monokeria. <tos> Kemono Zer tximu eta? Zer tximu volumen! Zer tximu? Zer? Zer? Jo, eh, monobolumen volumen. Jakoba! Peno! Zer, zer? Taurain ez atera noan Hau anaita, hau primoa Tazain tzailea, eh? Esan behar dut, da gubezain tximinoa. Gubezain tximinoa. Bai, nah horita saio. Tximinoa. da. Anima eskarla ez jo jone? Si! Gareta hiene, jo, jo. Anima, anider, horrein bai. Opa Badira hemen lau bat ezi, eta hemen guk bizi, baina hainbeste tonto artean bizitzeak ez merezik. Eko plaza joa, tximu keria ugari entuen nituen, edo monokeria Tximu olumenu, bale, bai, bai, gorilak tximuaren egiten, egusen duenik Horren ondoren, bukerako agurrak etorri ziren Eta bukerako agurretan errezkatetun ahi izan dugu Ikito joakinen bioza zuen Nik ez dut sekula entzun, inior, bertso bat hain ondo kantatzen Con todos mis respetos eh, Egaña Eta bere familiari <risa> Zergati <risa> <Baina>, familiari <risa> Ba, esta que eh, familia la, Liza, sotado Que eres casi familiaco Que se ha dicho Ba, quiso Ala, Anai, <risa> alaiak Ala, eh? alaiak <risa> Bueno, maindimuruak eh, Karidadeko venta Taldearen Doñu Ederbatekin Cantatuzigun Despedidako agurra Eta merezidu Trabatzen plantea. de leanere Ondo trabatzen vai, bien, bat. Ahí Ba, tío Arra, tío Arra, tío Arra, tío Arra, tío Girogoxo bat loratu da, erriko txoko baguan, bertxo aireak da biltzak jiraka, gaurre txarriko zeruan. Eridenak ez dira ugun, batzuk uguno dira, Behin bat pasatu nuen, iristeko etxarri da, ez dago ezert jiste agorik, gauzuek ustea baino, horregatik egin dut bertxotan, zuek txaloak txaloz biartzeraino, Bakar, bakarrik egon nahi nuke, zuen ondoan, giro gozo hauitzaldu aurretik, gorde dezagungo gogoan, larai, larai, gorde dezagun gure gogoan. Jop, yep. maindi maite haitu go, benetan bene beneta tumba tumba tumba illa junto en Villajuilla está ustedña Villa pañatita John Martín bequí lena viritud de laescuín baña cerín tipoña de laguja escoia trajocaus en g puntuar en lenda físicocico final la ordena final ordenes final del día barcaú al recordar un bateán y Eta bertan entzun genituen... Ah, astuzetan ah, bat haipatu behar dugula. Importantea, zer haipatu behar dugula. Zientu pasatu ziren finalera etxabarri eh, e billatik? Ah, noski eski, claro, claro, haipatu behar dugula, zientu pasatu ziren. Pasatu ziren, el main dimurua eta manez agudu. Manexagirre eta maiendin murua izango ditugu, Jokin labaien eta enedit hartetxerekin batera, abenduaren batean, kutsileria, kalean, gazteizen dagoen, errexialo elkartean eta datorren hostidal honetan, hau da, etzi, jakingo ditugu, finala osatuko duten... Azken biak? Azken biak zentzuk izango diren, aguraineko zerua jatetxan izango da, zizkenako bifinalisten aukeraketa hori, Kanporaketa formatuan, afari formatuan, beti bezala Bertxoko sariketaren aurtengo azkeneko kanporaketa izango da Baito polita izango da eta gero finala da toro bañera Bertan izango ditugu? Ia kebinazpre Izarmen diguren Kaitza maniego Itxasopaya Bai galiaztegi Eta Iker Iriart Afarira etorri nahi baduzu e... <risa> <risa> ¡Esis alete se llame la duda! ¡Esis alete apuntan tú! ¡Haz <risa> <risa> que nengo a oquerra! ¡Behaz que derriak el duváñolera Deitu edo idatzi edo badakizue Nora Araba, abildua, barchusale.com, bederatilobos, 0-BAT, 0-BOT, bot, cero bot. <risa> <risa> je puntua bai, baina je puntutik ekarri dugu lan bat beintsak nik entzun nahiko dukena beresiki eta da puntutan egindakoa. Puntukako ariketak ez dira izaten oso normalak chapelketetan eta gainera bikotea hau ere ez da oso normala. Horrek dira John Martin, tipo fiña eta Jesus Mari Irazu, tipo finagoa oraindik. Unai Agirre, Ainhoa Agiraz Aldegi, Eusxo Alberdi eta Baina gaztelumendirekin e... batera katutu zuten eskoreazako finalerdian, aurreko larun batean Eta John Martin esan dugun bezala zuzenean silkatu da finalera Eta beste berse bai batzuk e, aukerak, aukerak dituzte, baina zelkatu da ira Eta hori sekarri dizugu demora gutxi daukaku, baina jartzea merezi duelako John Martin eta Jesus Mari Puntukako ariketa Animo e, John Martin John Martin eta Jesus Mari Iraso Zin dago jartzaia? Esa eh... es puro. Poñateko buruzeltxo. Osanda. No. <risa> Oriento nahi <nuen. risa> Ya batinete ikastaro batetan eman zenuten izena. Patinetea bete da patinatzen hasi zaretela eta biak zaude lurrean. <risa> Patinete ikastaro batean <risa> Oñatik badao kantu bat. Josu konzu patinete, Josu dira es ara meixokoa da. Josu, baina oñatik da kantua. Ez. Ah, ez, eh? Ara da guztia. kantua da, eh? Guztia. <risa> <risa> bueno, ma patireta eta ma ya lurrean que... daude biak. Haibai. Eh... <risa> Oso ondo, nikima geniatu ditut, jesu mariraz lurrean. Haibai. Poliitxea, ematen zun baina... Lurretik ez inaltxak gero alahania Irualdizkoz katu dut nire mingania Alare ez takigu zutitzeko baina Orain dikan belaunak dauzkagu osori Baina hola ez zute iraungoa askorik, hola indikan aurrera eman naipa usori. Nik jadanik ez da aukat hortako gogorik, Baliente izatea da gure akatsa ikasidet atzerako martxa Rodilleratago zu robokopenantza Arek bai egiten du erorita altza Zutxurro zarroiekin zabiltze zinean. Eta mineak gehiago daukat minga anean. Ega berak bezelan Igual hausiko zaizkit mine hartu Artu dugu ostia ikaragarria, lurrean parregarri ortsaude jarria, adore txuz betetan dago inerria, ta ilakarra Ilerrira joateko asmorik ezetnik, horrerako bidean jarrita oraindik, baina zu juan ezkero ezin hartu penik, ez, dan, ez dan normala horren gaiztoa izanik, utzi behar genuen beste baterako, eta bidea hartu tabernatarako, gure zurrako sorik mantendu beharko, han ere degu aukerako, kendupatinyake eta sutitugaitetzen ordi horren haskar etxitzen, hasi beharrik ezen orain ankan gainean ezin egon zuzen biska batokertera tabernara goazen Zorionak Jo Martini eta Zorionak ondo Kondo katatu zuetenei datorren, datorren aste buruan izango dugu Larun batean, oi hartunel Jep puntuaren kanboraketago erateko dugu Oi hartunel orzoro kiroldegian arrachaldeko seiteetan Larun batean, nortzuki izango ditugu Amaia Agirre, mantsi, jo Maya, Iker Zubeldia, Xavier Zukia Eta arkaizu eartzabal, Xamoa ¡España! ¡Aurreco os tiralean! O sea, aurreco de Gunean os tiralean Y sangotusubea, curañen, cerúa, jatechean igual obea bat Igual es seguro Sortit erdietan afaltzeko unean afal, afaldu ostean. Sortit erretan afaldu gero harituko direnak kiñaki biñaspare, izarmen diguren, ekaizan maniego, itxasopaya, maiz gaiastegi eta iker, iriart. Eta besterik ez, lapilako lagunak itxeten dauzkagu estudioaren bestaldean. Osa ke, emetxe despediten gara, zuen bihotetan geldi datila gure mm, lerdearen bat. Eta animatu, bertxako zariketara etortzen. Venga, ulk. 재미, ah claro.